Jeg hedder Jakob. Jeg hedder Kristoffer. Og vi er humlelovn. Hver tirsdag 21-22 til dedikerer vi en hel time til sprødøl og sprødmusik. Vi giver dig alt om ingredienser, regioner, ølnyheder, røverhistorier og generelle fakta om specialøl. Alt hvad der rører sig i omkring øl lige her med rødder i Aarhus. Ja, okay, altså basalt set skal du være som at du drikker øl selv. Du kan altid finde os på Facebook på Humleloven, hvor du selvfølgelig kan skrive hende. Nu er det tid til dagens episode af Humleloven. Hvad gælder Humleloven? Ja goddag og velkommen til det første afsnit af vores nye radioprogram, Humleloven, der også går som podcast. Det er altså i bund og grund bare et nørdet program om øl, hvor vi vil snakke om øl i yeah. nyheder, øltyper, hvad der rører sig i øl. Både det, der rører sig helt bogstaveligt, og mere metaforisk sådan i I øl. Ja. Præcis. Lige præcis. Den dejlige levende drik. Det, det er fedt at være vi har, vi har gået og kogt på projektet et stykke tid, og vi synes selv, at vi har fået sat et koncept øh, et, et, et, et, et op, som vi håber, folk vil lytte til. Som jo egentlig bare går på, som, som Jacob, min, min medvært, lige sagde, at jamen, vi... Vi sidder en time af her tirsdag aften, vi knapper nogle øl op, vi snakker lidt om de drikker. smider noget video op, nogle billeder på vores Facebook-side efter showet med de øl, vi har fået, så man også kan se det rent visuelt. Og så diskuterer vi ellers bare ølnyheder, ølteknik, ølhistorie, røverhistorier, hvad der lige falder os ind. Ja, altså vi kunne holde nogle... Altså holde nogle, nogle emner engang imellem på noget specifikt. Præcis. Så. Vi, vi, har, vi har tidligere tænkt over jamen, to ølnørter, der bare sidder og fortæller i øst og vest om, om nørdede ting. Kan man, kan man virkelig lave en teams radio mm. ud af det? Så prøvede vi at lave et testprogram, hvor vi, sad, og vi bare satte os ned med, med nogle øl og, og bare snakkede. Og det viste sig, at man kunne komme omkring på rigtig mange underlige måder og i alle mulige underlige hjørner på, øh, på den time, vi optog. Øhm, så det virker til, at der er potentiale for at snakke om en hel masse forskellige ting. Så derfor har vi valgt her til de første øh, fire episoder, og simpelthen skærer det helt ned. Back to basics. Vi snakker om de vigtigste ingredienser i moderne ølbryg. Vi snakker om humle, vi snakker om malt, vi snakker om gær, og så vælger vi i stedet for en, en vandepisode, som man kunne lave, at lave en adjunkt episode, hvor vi simpelthen snakker om, jamen, når nu humlen og malten og gæren er på plads, hvad kan man så ellers komme i sin øl, for at få den til at, at smage godt? Og det kommer der en lang episode om senere, men øh, i dag skal vi snakke om humle. Altså, og hvad er humle? Altså, humle er noget, jeg tænker, at de fleste egentlig godt sådan ved findes. Jeg tænker, at de fleste har hørt navnet før i hvert fald. Ja, altså, men, men om man sådan har et begreb om, hvad det indebærer, altså humle. Altså, og humle, det er, det er blomsten på, en, på en, øh, en plante, der altså også er et medlem af cannabisfamilien. Ja, andet. det er tæt beslægtet. Det kan, man godt, det kan man godt lugte, synes jeg, når man sidder med, med en helt frisk humle i hånden. Så har den sådan en dejlig grøn duft altså nu har Christoffer selvfølgelig aldrig nogensinde duftet til cannabis, men altså det aldrig lever. Nej, nej. Men øh, ja, altså det er, det er den her blomsterknop som man for en hundrede år siden begyndte at anvende mere og mere i, i ølbryg. Før i tiden der har du brugt krydderier og altså blandt andet tistede er kendt for at bruge det der sådan urt der hedder porse i nogle af deres øl hvilket var mere anvendt før, at humle virkelig kom ind på sit Ja, altså. yeah, og funktionen er jo grundlæggende den samme. Det skal, det skal krødre, det skal give lidt bitterhed, og det skal bidrage til at beskytte humlen imod, okay. eller hvad der er sagt, beskytte øllen imod bakterieinfektioner fra diverse ting. Så det er det med til at sørge for, at man får en øl, der ikke begynder at smage mærkeligt efter en uge. Så der kommer, der og så smager det jo rigtig godt. Det er fra humlen ved øllet, som, som vi kalder alfasyre. Ja, og betasyre. Men alfasyre er nok den. Det er det, som folk snakker om, ja. som, som giver bitterheden. Som de fleste nok kender fra sig altså selv, fra de helt gængs dagligdags pilsnøgle, kan man jo godt mærke, at der er noget, noget bitterhed <laughs> og noget krødder, som, som gør, at det ikke bare er, er sukkervand det hele, som det jo ellers kunne være, hvis der kun var malt og gær i. Men vi har, vi har taget, som sagt taget nogle øl med, og den første vi skal smage, hvad er, hvad er det for en, Jakob? Jamen det er, altså, det er bare for at holde i, i et alligevel velhumlet område, men stadig på noget lavere plan end de andre. Det er mere traditionelt. Den måde man har humlet øl på før, den vi lægger ud med, det er den, den tjekkiske budvar, den som stadig til den dag, ligger i en eller anden disput med, med det amerikanske Budweiser, fordi de synes lidt, de stjæler navnet fra dem. Ja, jeg tror, at, som, som jeg har hørt historien, så er det vist nok, har det vist nok løst sig med, at øh, Budvar sælges som tjekvarer uden for Europa, og at Budweiser sælges som noget andet i Tjekkiet. Mm. Det, ja. Men det er jo en hel gængs tjekkisk pilsner, vi har fat i, altså på, på gammeldags maner, med... Altså som, som, altså, som egentlig minder meget om, om de pilsner, vi er vant til i Danmark. Vi, den, den minder om en, om en grøn super eller en Carlsberg. Men fordi det er en tjekkisk pilsner, så er der mere, den er mere humlede, den er mere bitter, og der, der er egentlig bare skruet op for ja. det hele. Altså Det er en den pilsner, der smager er mere, end man ellers ville forestille sig, at pilsner kunne smage hvis man kun havde fået grøn tuber, for eksempel. Ja, skal vi knappe op for det? Det synes jeg, du skal. Yes. stygts glas. Det er nok det fancieste glas, den her øl er blevet drukket ud af. Det er jo det dejlige dejlige Oakley nok silkeglas inde fra student og barn, hvor vi begge to arbejder. <coughs> Jeg vi har nået det fra. Ja. Yeah. Lad os smage på det. Skål. Skål. Det er jo en lækker, frisk sprød, men stadig en har den en god smule bitterhed. Ja, altså man mærker, man mærker at det smager noget, det her. Der er, der er god sprødhed, der er altså, en god sødme fra, fra, den, fra nok den tyske alt, der er brugt. Men der er også, der er også den, den gode originale -humlen. humlesmag fra, fra Sars som... Vi også hjemme kender fra Hancock. Altså alle, der har fået en fra Hancock på i Skive, har jo på et eller andet tidspunkt smagt den her SARS-humle, som jo er en meget altså en gammeldags humle, som... Men meget velanset humle, sådan et gammeldags -typer. Altså Og, og det, det, er, er... det er ikke for ingenting. Den er, den er rigtig lækker. Ja, altså... Det, det, der, der er et, et, et, et eksempel på nogen, der bruger SARS-humlen, som er lidt en traditionel gammeldags humle som man kender fra pilsen typer generelt. Og man kender det også fra nogle belgiske typer, hvor humlen ikke skal være det vigtige, smagsafgivende stof. Øh, så altså sådan noget som, som belgiske dubler og tripler og den slags. Ja, yeah, den kommer jo så meget ind, men der har kommer lidt omkring. Den, der, har som, der har du den bare som gamle, som, altså gamle tørrede humle, blomster man propper ind. Alligevel er der nogen, der er begyndt at bruge dem lidt, som i moderne, moderne humling, et bryggeri, der hedder Tarz Bulba, blandt andet, har lavet en, en pæle ale, som de har humlet med, med SARS. Det går også under, under kategorien af humler, som vi kalder for noble hops. så som humler. Ja, præcis. Hvis man hører nogen snakke om, om edle humler, så kan det jo fx være sådan noget som SARS eller Styrian Goldings. der faktisk, faktisk er der jo øhm, også i de moderne humlede øl begyndt at, at ske et, øh, en genopståen af nogle af de lidt ældre midteuropæiske humler, som, øh, som i lang tid blev anset som værende lidt gammeldags i forbindelse med fremkomsten af de nye amerikanske humler. Det kommer vi mere ind på lidt senere. Ja, når vi åbner noget øl, var de blandt andet. Ja. Men, men, men det, der, der tit var et... Øh Altså har været noget med, med, de, med de mere traditionelle id har været, at de, de giver noget bitterhed, og så, altså, men de smager ikke sådan voldsomt offensiv på en eller anden måde. De er sådan meget blide og lader lad melden tit kunne stå lidt i, i, altså foran i billedet og lade den shine på mange måder. Og så selv tager en en lidt mere baggrundsposition, hvorimod mange amerikanske humler er noget mere offensiv i den måde, den smager, de smager på. At... Altså, der er lavet, altså, man taler om det, man, man taler om konceptet Malt Forward og Hop Forward. Præcis. Det er, det er nogle, nogle vigtige termer at få på plads fra start. At hvis det, er, hvis det er, som du siger, hvis det er humlen, der er hovedattraktionen, så det er jo selvfølgelig Hop Forward, og hvis det er omvendt, der er 0, der ikke er særlig humlet, men hvor der er rigtig meget fokus på melden så er den målt forward, fordi det er malten, der er hovedattraktionen i ølen. Ja, der står i forgrund. Det. Den her, den er sådan... Den har lidt for humlen, men det er sådan stadig. Det er en god balance, synes jeg. Ja, meget balanceret det er ikke, Det er ikke en øl, hvor hverken malten eller humlen... Mm -hmm. øh, dominerer. Dominerer, nej. Der er, der er lidt godt fra hver. Ja. Men altså... Det, altså det, det er sådan meget let drikkeligt. Altså, alle, kender en, alle kender en pilsner. Men, Men når man får de tjekkiske pilsner, som jo også, to be fair, er noget af det eneste, de brygger noget man skal nærmest... Fra gammel for gammelt tid har det i hvert fald været sådan, at man nærmest skulle tro en... Øh, en tjekkisk brygger med, med et håndvåben, før han <laughs> var villig til at bruge noget, der ikke var en pilsner eller en, en mørk pilsner. Jamen, altså, der, der sker noget dernede nu, men ja, pilsner ja, er stadigvæk det, de er ja, og jeg, de er rigtig gode til det. Jeg har lige været der i, i sommer, og der er ved at være rimelig godt tryg på det. Jeg vil, jeg vil nærmest sige, at det er lettere at finde steder, der har både altså, udenlandsk og indenrigs kraftøl, øh, som er den her nye bølge. Altså, hvor yeah. du har hjemmebrygger, der er, har taget produktionsmidlerne på bryggerierne og begyndt at spytte anderledes øl ud, end det, man har været kendt til generelt. Ja, yeah, det er jo typisk bare det, vi på dansk kalder specialøl, som man på engelsk kender som craft brew, fordi altså det er præcis. Ja, altså hvor Folk går lidt mere op i at, at udforske, hvad man kan med øl. Hvad kan, du? Altså, kan du lave noget nyt? Kan du prøve noget specielt? Kan du yeah. gøre noget andet, end at du bare skal prøve at se, om du kan producere den her øl? til billige smule penge. Altså. Og der sker, nogle, der sker nogle fede ting i hele verden lige nu, også i Tarkivet, hvilket er super lækkert, fordi de kan virkelig godt brygge det. Jamen altså, de har jo hele traditionen med det, men, men tit synes jeg, det er sådan med, med de meget traditionelle øllatte, hvor Tyskland måske er den største, værste offender på det, at så er man rimelig sat i sin gamle metoder, og, og har måske bildt sig ind lidt, at man har skulle opfundet både den dybe, den flade, lærken og måske også brædepanden. Altså, der er ikke nogen, der kan komme ind og, og undervise en i noget som helst. Tysk Tyskerne er utroligt stolte af det i deres traditioner. Ja, og ja, det, det er lidt en skam, fordi at, altså, de har, de har jo noget, noget, eller, noget tradition og noget, noget kunde, men det er bare meget svært at få dem til at omsætte det til men der, der begynder at ske nogle ting nu og det er altså man skal heller ikke skal ikke kæmpe af de gamle nej, tyske nej, traditioner altså alt fra Weißbier til Märzen og Abspier, og, og, og alle sammen traditionelle ja. tyske ølstile, som er ja. helt exceptionelle. Men man kan så man kan så tyskerne lidt for at at så noget som Gose var jo nærmest dødt ud det var det var reelt dødt ud fordi at der var en årrække hvor hvor det slet ikke blev brugt fordi at de sidste bryggerier der lavede det, lukkede ned. Og ja. altså, til, så døde den jo faktisk. Ja, ja. Så, så genop, genopstod den ved, at, at der var nogen, der sagde, det er sat med en skam, at vi har en øltype, som er altså, regional for os, specielt for os, som er dødt ud. Kan vi ikke prøve at se, om vi kan altså genskabe, hvad vi havde? Og ja, så, så, så var de jo rundt og, et rundt og spørgede gamle folk, der havde drukket øllen i deres unge dage. Sådan, hey, kan I huske, hvordan den her øl smager? hvor de så rekonstruerede opskriften ud fra førstehåndsindtryk af den gamle øl. Det jo er en sindssygt cool historie. Ja. altså, og nu lever den i bedste velgående, fordi den er blevet Nu er den fremet. blevet populær. Altså, altså, altså, de brygger den også i, i USA og altså, i resten England, af verden nu. I Danmark, i Polen... Jeg tænker, i forhold, til, i forhold til den tyske purisme, så kan man jo lige hurtigt nævne regnerhedsgebot, som jo er den tyske renhedslov fra 1516... Den tænker jeg ikke, vi skal mere ind på nu, fordi vi skal også videre i vores program. I kan, vi kan Men, have en Reinhard, Reinhards special, som man kan kalde den, det vi kan vi fuldstændig med det. Der kommer et afsnit, hvor vi går rigtig meget ned i... Altså, det går helt ned i tysk ja. Men jeg tænker, at nu skal vi høre noget musik. Det vil være en god idé. Så vi har fundet et nummer, som nok er lidt undergrunds jazz. Se det kommer generelt i dag til at være humle og jazz. Og... Nummeret er lavet til, øh, til en japansk tv-serie, som hedder Cowboy Bebop, og det er intronummeret, det hedder Tank, og er et nummer, som sagtens skulle forveksles med amerikansk Big Band Jazz fra 80'erne. Men det er japansk, og det skal vi høre nu. Her kommer The Seatbelts med Tank.